Bujornë! Bujornë! mes sa fort ti pier. Mirëmëngjes i ç mirë gjithë. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit, në vallet e klubeve femërine 104 edhe në ekranin e Clan Plus-un. Jam blerëni këtu bashkëjerin. Mirëmëngjes. Jeni und të bërtasë se ti na dëgjosh. Më dëgjon? Do të dëgjosh. Shumë mirë. Këto <laughs> janë emisioni që gjatht kohë. Jeni ska kufjet. Mund edhe mos bërtasësh, ta dëgjoj. <laughs> po bësh aka. Por kemi këtu edhe Altinin, kemi Oltën edhe Lorin. Gjithashtu për programin e mëngjesit çka ka ndodhur sot? Çfarë çfarë mungon tani? Është prishur pifshi, vetë ngjitur brenda. Ok, le të mos i themi ashtu domosdoshmërisht se. Xheku. Xheku. Xheku. Sa njerëz që na vijnë tani. Janë fuzuar nga Lori prandaj. Jo, e di, e di, po. E po Lori ka juaj. Për dëgjuesit e rinj, me tiroim nga. Ë? Ti hola? Lori ka shartuar me ti se është i shartuar. Është i shartuar me Tiranë. Kush ka kohë që ka kaluar në Tiranë? Ka ndodhur një shartim vetëveti. Jo në atë termin konkret, por çu, në personalitet të është. Okay. e thua. Okej. Ëh, thjesht ça të do më thënë. Pa, të shpërisur, domethënë, yes. është aty për shpërisur. Po miran te rregullojmë ne. Avash avash, pa problem. Me siguri. Le ta preki Midasi i programit ton. Artikujt këtu do të kthehet në ar, ke për të parë. Ëmër ska. Të mirë do vonohet sërish. Jo, shkovai prek apo nuk, nuk, nuk funksionoi sa ti. Futja ja. është i çike kështu. Çfarë çfarë ka ndodhur eksaktisht deri? Një piesë e gjekur, kam vedur bronda pjesës tjerën O, si me qendë, e kuptova, okej, shumë Tia që është saktuar, përna, nuk është tje që kanë kellur E mirë, do shikojmë se që të bëjmë për ato Përdo është të pak ljubrifikantë mund të të anëzirin përse Përra, problemin që asë nga nesë kisë në letë Uritra? Më kujtuar e tjama me shblokusin Me shblokusin, po Ajo, bajosh me të... Ajme vakum. Po vava. Prapë do u m'së mbijeni, edhe un kam gi um gisht, domethën kam pjesë ajo gisht. Gisht po. Gisht, gisht. Jo gisht kam. Ajë do të kam gisht po, po gisht. Mirë. Asgjë s'është as shumë siç duket. Mëisha fjalë sikur po hapet pak sot, a? Po, sa shpresoj Olta jo ka lajme të mira. Le ta shohim sa. Gëzuar Shën Valentinin. Gëzuar, gëzuar rom fare po. U gëzuar. Është e vërtet. Gëzuar Shën Valent. Ka dal dashnia edhe ne kërca. Edhe juve. Duket sikur kemi përditshëm Valentinin. Kush ka harruar? Kush i kanë dhuruar këtë logë? Kush i ka bërë sën logë? Olta Reja, nice dashuara ta turpi. Çfarë thotë ajo? Vete që për mi. Only love. Okej, shumë bukur. Në pas ka zgjuar sot logoja në ekran me dashur e klubit sot është një mesazh dashurie, një zemër e kuqe me fjalën love. Mhm. Mm në yeah. është... ashtu. Oh, we need is love. Mund ta kemi këtë për ta filluar sot? Patjetër. Meqë është <tër> Shën Valentini, ka edhe kërkesa muzikore sot në klubin e mëngjesit, nëse janë këngë romantike dhe të bukura. Sigurisht. Dhe gjëra tjetra që do të thoshë është se kemi edhe kristalin e dytë sot për dhën nga dyqanet prezioza. Mhm. Mm Edhe është një kristal shumë i bukur që dhe javim Dhe të regoj pashë spak se si mund të afitoni Sot në krybin e mqesit Që mund t'ju a bëjsh në Valentinin edhe më të bukur Nëse ja dhuroni të dashur është tuaj Ose diku i tjetër që e doni shumë Shtu edhe mund të kurseni në iqa Po Love Kjo është nga The Beatles, mishë dashur Love, love Oh, you need this love, mirë mqesi, këzu arsh në Valentinin Love, ojta Ora shtat oh, e shtat minuta sta te gjasn ekran po do bëhet 7 shumë shpejt Nothing you can do that can't be done Nothing you can say that can't be done Nothing you can say that you can't outplay the game It's Easy Nothing you can make that can't be made No one you can say that can't say do but you can learn how to be you entirely Mbithëll s'mijtë dashur, 70 minuta në klubin M M e mëqjesit, mirëmëngjes, që të gjithë që keni ardhur, gëzuar shën Valentinin. Unë jam Blending, gëzuar, gëzuar. Jerin e kemi këtu me ne, kemi gjithashtu Altinin. Gëzuar. Kemi Oltën. Mirëmëngjes. Dhe Lorin, Lover, Terezin në klubin e mëqjesit. Ej, shikoj. Koa tani për frymëzimin. Mhm. Mm Jeri ka zgjedhur për sot, Olta më një herë pasaj do na tregoj se si do të shkojë Moti sot. Jeri shihet ditën, kështu që ka interes flat. Le dëgjojmë. Atëherë, shpreha që unë kam zëtu për sot është nga Laud Cu, e është kjo. Lau <laughs> të dashurohesh thellësisht për dikujt, të jep forcë. Të dashurosh dikë thellësisht i jep guxim. Mhm. Mm Oo. Oh. Uh. Laud Cu edhe një herë për ju. <laughs> të dashurohesh thellësisht për dikujt, të jep forcë. Të dashurosh dikë thellësisht i jep guxim. Sa bukur është. Shumë mirë. Prandaj do të duam të jep forcë kurse kur do të tjerët. T'jep guxim. Guçon më shumë, okay. Faleminderit ty. Sot jam shumë e ndjeshmë, bëni kujdes. Ë, vërtetë? Nëse prekni oltën. Po kjo ma. Mos më prekni me fjalë altin. Fjalën e kësaj. Mati me oltën. 6 gradësh në të momente, një mbëdhjet do jetë maksimalja për sot dhe 20% e a ja shansen për shi. Mm, mm, mm, do t'hapet deri rëthorës 8. Deri do hapet rëthorës teknisë. Do t'pikoj uh, deri rëthorës 8. Pastaj do hapet uh, rëthorës 12. Një do kemi përsëri pak shi dhe pastaj hapet sëresht. Domethën edhe një herë faleminderit se si mbahet shënim rreth orës kundëmijë masit. Deri në tet do kemi pak shi. Deri në tet do kemi pak shi, pak, pak pikime më ishdashur. Po, pastaj do hapet. Pastaj do hapet deri rreth orës 12. Po, 12:00 pm. 12:00 një kështu kapaciteti. Djemmi drejt. Dhe në orën 13:00 tasgici. Për fare. Hapet <laughs> për fare. Sot, nesër, pas nesër e deri të hënën. Ta hanën kemi për sa. Hapet për fare miçdashun do të spertej deri. Siç thon dot. Jo deri në haltini. Unë po jo, thua takoj. Është gjongasua meser nga, kështë kështë mese, mese, nga që po thosh hapet deri në orën 12 uh, pastaj mbyllet edhe. Deri është fjalë madhe se. Po të deri në orën 12, hapet deri në orën 11. Kjo është mm. la <laughs> ndjeshmësi. Ja. <laughs> se, kësi lokali juat deri për shkakun. Ka ajo do kisha ju të lecin vet. Se të kesh je. Po ku jam të deri? Po nuk kam mish. Ka vetëm birra, e ke brezësh tjetë mm. këshu tjetë shpap, jo me qoftër. Po të qua deri. Që të kuptua që nuk është që tjek bërzola, o tjetër kumë, kur thua... Te ingrëna. Po, jo, jo, jo, tjetë pjera, bre tek. Te pjera. Tek të qëni, tek... Piva si der. A jo, piva si der. Ja. Brabollë. As pija si der. Jo, më der, e ke brezësh në kuptimin e... <laughs> Nëse po më pozitiv të mundshëm që mund të ketë fjala të ndër. Faleminderit Holta për uh, modin edhe që do të ketë një hapit shpejt. të shpejtë. Faleminderit edhe për frymëzimin për ditën e sotme. Miq dashur, është 7:13 minuta. Edhe e mira është që këtë Shën Valentini nuk do të lagemi aq sa u lagëm në Pragun e Shën Valentinit datën 13. Qullu bëra di. Dje në ditën botrorë të radios ka rënë më shumë shi. Apo nuk ishte çën ditë apo trore shiut. Për sa përket mua, në Tiranë të paktën E vërtet Se, se kishe një konstante jeri Nuk ka përshuar gjithë ditën Edhe binte një soj, asë shtonte, asë ulte Por ajo që binte ishte mirë ishte... Kjo që dërqë Dërqë ishte pra <laughs> Që është konstante <laughs> e prerë, Që është konstante Që është konstante Që është konstante Që është konstante Ka ndryshuar kohët olta Ka ndryshuar kohët olta Janë shartuar njërzit Me të jironë Ka ndryshuar që <laughs> Ka ndryshuar që Po tipe pa dhe rasin që takova disa njerëz në ditën mbrojtëre të radios që ishte ishte një organizim ë uh, tek Muzeu Kombëtar. Mhm. Mm ku kishte shumë njerëz që kanë bërë radio për një kohë shumë të gjatë edhe për po themi dekada me radhë. Po. Oh. Zotrinë e zonë nderuar edhe si thua shbreza. Cilat uh, kur je me këta pastaj është në uh, një ambient edhe kompleksoresh pak. Po pse? Nuk pa kuptimin që Çdo duket vetë. A ke parasysh se janë mësstra, janë e kanë bërën për një kohë shumë të gjatë, din din gjithë gjith gjerat që i di ti. Nuk kupton se ndryshe me një student, ndryshe me dikë të cilit mundi mësoj diçka, ndryshe me ata o, nga cilët mund më të mësoj. Po, është kjo. Fokor, dhe vetë fjalë për sfolën do që të mos ta çelbër, domethënë. Po, është shumë interesante. E flitëj për gjëra që mungojnë së mësuari. Ka kaluar një, një provim domethënë. Mund të themi. Shpresoj mirë se kësu isha. Mm -hmm. Dhe takova dikë. Po tani në moshën e Instagramit mund ta keni parë apo sa keni parë. Unë e kam parë. Atë zonë e kam parë. Cilona Braçën domoshta. Po, po. Tash. Çe na bëj të fala. Yes, yes, po sigurisht. Ai më mostroi më. Tani ata më thanë mua që dëgjojmë tash, unë me Juve dal, s's dal. Sa i vërtetë rëndëti jam këtu 100% me ju. Se s'e kam në jetë fshet kësu. Radiofonike. Ato se di. U ato se di. Po <laughs> radio nuk shikosh, vetëm dëgjohesh. Nuk shihesh, është. Qënë <laughs> do. Nuk shihesh. Po. Shumë shif, nuk e shif. I pa shifshum, i pa shifshum në radio, po. Nuk shihesh. Na vjet qse ai di. Pastaj e bunde sepse kuta kemi bëj tek Muzeu Kombëtar, edhe ishte shkoi shumë mirë. Dola që ande kisha vajtur me biçikletë ieri. Edhe vajnda si vajta e mbajta e mbajta ato këtu. Në çadër po thash kohë për chef. Mm -hmm. Ishte më lehtë shumë atëherë. Pastaj kur Dola thash nuk dua ta bëjmë më këtë gjën. Sepse duhet të ktheheshim, edhe Presidenti i Republikës Zoti Ilirmeta bënte një takim ku kishte ftuar njerëz në ditën ndër ditën botrorë të radios. Mm -hmm. Ku kishin ftesë edhe ne që duhet shkonim përfaqësonim Radio Club FM dhe këtë program. Sigurisht. Dhe um, Që që unë isha atje, kisha frikë se lagë isha dhe zdoja që e të vija këtu. Dhe gjithës e si përfundojnë që u lagë. Se nuk pushon të për asë një moment. Asë një moment. Dhe s'ke dhe ku merë... S'fajnë. S'ke dhe ku merë taksi atje. S'ke s'lofonizosh. Në është problem. E ti? Vurare një gjë për shumë tje. Se edhe në trafik është problem. Po t'jeshtë a zënë të kë... të kë shkolla tek gimnazi Sami Frashëri. Ëh. Vendosë veten atje, rruga Barkadeve, mm -hmm. apo. Um. Dhe do që të shkosh tek liceu. Ëh. Që në via Ajrore është një 900 metra ndoshta, 1000 ndoshta. Okej. Okay. Po aq, 900. Po jo 2 kilometra së s'është kurrë apo. Jo, o, jo. Ja, ja. Si shkon? Me makinë nga shkolla Sami Frashëri tek liceu. Djet bash rrotullave. Nisë nga si shkon, dhe dhe. jo, ja, mendoj vetë si shkon. Atëherë në të gjitha pozicionet e mundshme Jie ndër si minutur, ë, eh? nuk po të vë kshu. Po po them mirë në drejtimin e dur. Do futesh se s'bën qendër. Do futesh. Do futesh nënaz, do të në shkosh, do shkosh mbram muzell kontratës, nënaz. Do shkosh te banka. Mm -hmm. Do dalë në bulevard. Po, më thon të gjitha të trafikun që është bra aty. E kupton se çfarë do bësh për të shkuar te liceu? Në nuk ka një ose edhe marr nga pazari i ri. Po, në rrugica. Nëparat rrugica që është një shmenduri tjetër, ajo më doti mua. Duhet vetëm ta mendosh vetëm do të shkosh nga Sami Frashi te liceu. Jan shumë afër. Edhe është tërkuaz. Është katastrofë, laj. E udhën do të mund të duhet shumë ja pas 40 minutash ti e kupton që i akoma te rruga e Elbasanit. Se unë rashë mora nga, do të kisha nga qendër. Le jetë gjatë. Apo jo. Po jo si rasti tash bija nga pasajëri. Ska, s'ka rrugë. Na shkurti këran. Ka qenë veti shiu kurrë. Do të kesh pas trafik në qendër. Nuk e di. Ë, e propektore është se aty pasaj vjen të vjen në qytetin shumë më të hundës. Thuaj. Po pra duhet ta ta shtit, ta largojë këtu me gjithçka është Bërës është shumë bërë. bërë e bukur. Duhet të do të kalim ajër. Kemi pas mbyllëm pjesën e klaver famil në 104, do të bër ah do të bëan vërtet ëh. Duhet edhe të kthehesh nën katëshët. Pra. Të mundi shkreti njëri të kalojë edhe Po pra se një një pistë vogël është ajo. Të të të të lështë, të lështë, të lështë, se di ça bën picir heç. Po po. Do i ndaë ndaj inxhinierët. Hajt gzuar. Përshëndetje me atë po duhet ta provoni vetë është ej, katastrofë. Se janë shumë afër, është Se, e e kanë provuar shumë i të gjithë si Tua, oh, në shkruani Si ka që në eksperiencët jua Nga samirë të lice As Romeo was bleeding But you can't see his blood It's nothing but some feelings That this old dog kicked up It's been raining since you left me Now I'm drowning in the flood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 Mirëmirë, 7:24 minuta në klubin e mëngjesit. Miq dashuri, ju përshëndesim. Juroj një ditë fantastike. Un jam Blendi. Mirëmëngjes Blendi. Un jam Jeri. Mirëmëngjes së gjithëve. Unë jam Martini, mëngjes. Si? Un jam moltë, mirëmëngjes. Si moltë si, e? Mirë falënderit. Dhe Lori mëngjes. Oh Lori. Ja që e dinit. Unë ka zgjuajtur një Raymonda në Facebook, por po ia përgjigjem. Po. Ja Ëh. Çfarë me... po, mm, thotë Raymond? Sepse thotë përshëndetje sot në klubin e mëngjesit. Ëh. <laughs> Organizuat një konkurs për gjetjen në një fjale. Tini si muli. Po. Që ishte një anagram para sa ditë, shpo? Mm -hmm. Për mua ishte shume leta gjithë okay. dhe shkruaj me një iluministi, por ju e quajtët spam. A mund të di arsujë një ludhë? Spam? E quajtëm spam? Spam të një spam e përta këtonë sistemja, po jo? Se jo se qërë shkon në spam e dhe qërë nuk shkon pa. në spam. Po dhe nuk e di se ku ka shkruaj të rëzonja? Sepse në numërin e telefoni 069 207 222, Mundsia për spam nuk ekziston sepse ja, sepse s't ke sh një SMS në numrin e telefonit ashtu siç që moti, si ata të prindërve tanë. Që eksitoheshin kur dërgoje mesazh se thash "Wow!". Qoftëmi <laughs> në entuziazmoheshin. Ëh, <laughs> uh, qysh që nuk e di se ku kanë shkruar dhe ku ka vajtur spam-i, po dy përgjigje. Pa, për Raymondun edhe të tjerë ndoshta që keq kuptuan. Epahar, ne luajm në numrin në e telefonit 069207222 sepse lojrat, nëse më shkruani mua në Facebook në Facebook Live nuk ka problem. Nuk kemi njerëz për t'i kontrolluar të gjitha mënyrat se si mund të shkruash, se do të kishim troll. Kemi një olt dhe ja kemi lënë me SMS. Ai është ka. Ai ç'u nuk mbahet. Është me nuk 5 mbajnë. megabajt miqdashur. 5 <laughs> e kam shtuar tani 5 se me 3 isha. Shuar, Por, uh, kështu që ju lutem, në numrin e telefonit. Në këtë mënyrë është lehtë dhe kështu mund t'i krahasojmë, sepse e lindet e problemi tjetër që Nuk e tim pasaj, për jo, nëse vjen më herët një mesaj në SMS, apo një mesaj në Facebook uh -huh. Dhe si avë vizuren, se ku shërtim më parë Apo dhe qikosh, kone sa, kur ka shkojdo rajnë Facebook Nuk e kemi kapacitetet njërzore për të bërë edhan të loj, për logaritje Se cili mesaj në cilin medium, mbritim më herët e këne Gatë tjerët, pranda e kemi ku vizuar tek SMS-t, Raimonda, falim derit Okej? Okay? Ok. Mhm. Mm Kjo ishte këtu si për tu. Ne ok, po shpresoj të kemë. Ne ok. okay. Djen në... në Top Show në Top Channel ishte zonja Ministre mm -hmm. Mm -hmm. e Kulturës, ë dashura ë e... e jona, e juaja e dëgjuesve. Ka sikur më vështodhe. Mujë smarve. ë dhe Dhe që të shë e ndërruar mm -hmm. Po e ndërruar po, Ose e dashur A i do t'i shkruan të asaj pa. E dashur Mirella Sigurisht Apo jo E si që pëngjigje <coughs> e jona Dhe më thënë e juaj a Mirella Thot ajo Po juaj ja, pra, a, po, a Mirella E ma mirë po ti qketi të qi Ma jo, s'ka gjë dhe, dhe pasaj përveç saj Ishte e iftuar zote Altin Basha mm -hmm. uh, Cilit ndër të tjera Mirella e tha të lutë më zbërtit O. Oh. Po, ska në videot Brassers. Ai u vintë rregull ka qenë Mirela mësuesesa? Sepse vintë rregull në emision, Albana Dushi nuk duai, po thuaj se kishte sa pyetje të mira Albanianin që i bëri kur e lejoi <laughs> Mirela, por ë uh, jo, kishte një tendencë që të vinte të vintë rregull mes të ftuarve, të ishte Timos Angrizerin ashtu. Po edhe një çik rregull duhet, çititi po, aty. Tim, tim lertë përqij që deri në fund, themun, po uh, pushoh hesht aty. <laughs> Them me fjalë të tjera. Po oh. qyse, si, ishte interesante, bra. Sa dhe pas ishte te Gansfuga. Oh, nuk e di kush banare gjendje, por uh, Gansfugun e pash kshu nganjë or mbasi kisha par programin. A dhe zgru? Çega te ket. Se se kisha nxira asnjëher, si dhe ancoon vetem sa per uh, sa per sy. Sa per figur, që dhe oh, e hoqem prap. Ai praktikisht dhe ishte një tjetër pasaq që. Për ai sa e pashun, nuk folën. Qyse shumë dhafa, bëri me është ky debati i madh i teatrit e të tjerë e të tjerë e të tjerë. Si shumë interesant. Uzi dëgjoj? Ëh, uh, si konkluzioni, jo, ja, uzi dhasjë. <laughs> Nuk merren veç. Ajo refuzon, domethënë, që të shkojë në teatr, me sa mora veç. Po s'mund natyjes e refuzon, bra, vetë ato dhe mirë bën, sepse mos refuzoj ministrë është. Po, të ketë fundin. Kto i thonë ja teatr ato, kjo hiç. Kur do refuzojë, kur mos i thonë a... ministrë pse ai çfarë? Kush do ta ftojë më ato? Për, uh, ksuqërash. Kështu që tani e ke mundësinë sepse është edhe tja ashtu teatrit, në një farë mënyrë. Por nuk e ti, nuk e ti se që do bëjnë për këtë, nuk, me gjitha dhe ajo tha që do bëjtë teatr dhe nuk do këtë kullë. Ja, men, këtë jetë si punë e kësaj, pëse të parku i lodrë. Unë të, të, të koha njërë njërë njësot në më gjithë që ishte, dhe ishte dhe bëhet... një të betohem, <laughs> shumë tha, ishte, ishte krejtësisht uh, i bindur që, që ose aji e ka thamë fjallën, mm. dikush ka sada ta kine marë rëpublika që gjithashtu është domosific fjalë edhe u zhduq, domethënë, se ekziston më. Është vërtet. As skena e krimit s'është më aty, por Kine Marsha Demokratike që ekziston më. Gjithashtu domethënë ka një vi logjike të gjërave që kanë ndodhur që bën që njerëzit ken të drejt tjenë të jenë të merakosur kur jepet fjala që do bëhet kështu e do bëhet ashtu sepse kanë qenë gjëra një dhe janë zhdukur Kine Marha Republika. Idea që po iqe. E kem rasysht se sa filma janë partë Kine Marha Republika se sa njerëz kanë shkuar atje në vite në vite në vite ka qenë ai ka qenë nëse o, ka pas një kineman në Tiranë ishte kinema e republikës. Mm -hmm. Pastaj vinin gjithë të tjerat, ishin thjesht, si thuash, satelitët e saj. Edhe s'është më fare. Kështu uh, që, okay, dakor, po unë do doja ta shikoja me me projekt, me kështu, me le... si bëhet për çdo gjë tjetër. E kemi parë sikur kur kur firmosen këto gjërat e tjera, për, për projekti për stadiumi ishte gati. Para se stadiumi i vjet i Ruspa, Qem al Safës, çë po bëi ky? Qësu që dek që tu ka një letër para, para se të vihet stadiumi i Ruspa. Total një ta... një italian ka, jam i sigurt se është një italian që ta bën. E ke parasysh ajo edhe rish. para italianëve? Po, më çerto, është. Se dhe kishte ca momente kur futej në shpjegime se jam ministri mm. e mekanizmit të skenës, që kishin seli italianën që ishte i till për ushtrinë, kishin bërë ata xhenierët atëherë, edhe kishin parashikuar për një 15 vjet. E këy mekanizmi siç e thut ti nuk bëhet më, sepse është teknologjik, kështu që tash s'kam më se i kanë kshu me touch, edhe kjo ishte vetëm për 15 vjet. Edhem kështu. Aty e kupton do të thënë që s'ka thël biseda. Kur merresh me gjithë gjërat e mundshme ançore që të vijnë në dorësh kështu për ta për hap atë byrekun. Theminë të komunikimin. Themin bashkë klubin e mëngjesit në klub e femrë 100.4, 7:31 minuta. Kështu që nuk e di nuk do ligjë, nuk di çfarë do bëjnë. Tamë këta. Po çfarë shtesa a jesh për sot? Shtesa kanë qenë për disa ditë në dukaj që ajo të shkonte në datë. Ajo se dinte tha dje di, pra. Po tha, ja thanë me gojë tani, nuk e di, se do ta mbajnë më deri deri. Sot channeli <laughs> ngatë <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> i bie sa për të vaje Sanviero drejt drejt drejt për kashat. Ne pasfaq këtu në ljecë në klavë fem në 104, <laughs> është rruga keqe dhe është një grop lalë që po nuk e pe. Mund mos kusht top channel. Hajde ojda se filluam, hajde, hajde shpejto Hajde pra se ka filluar <laughs> Mirë mqesi që të gjitha, mishë të keni ardhur në krybinë mqesi dojda Për më cilë të këtu e dhe duratët e... Preciosas Preciosas, për mm -hmm. sot mm -hmm. Kje që nga bosh? Ojo, që nga këtu <laughs> <laughs> Okej, okay, kje është e bukur është një zemër oh, awesome, Kristali bërë. A dalohet dhe? Dallok. Bravo vet. Lori, ja tambajon këso Lori. Sa e bukur. Sa e bukur. Shumë e bukur. Jo të gjithë për një herë. Jo. Me radhë, thonë. Po vetë ta kthesh ndryshe? Oh, sa e. Se? Apo ashtu këso. Ka një, s'ka një çë të bardhë mm. në zemër këso. Një gur. Një gur e, në mes. Ë bukur është. Mhm. Mm ta shkojë edhe te tjetrën? Shumë fina. Pa tjetër. Sa <laughs> e? Shumë fine tha. Si tur, shofin ata tavdhon i zem. Se olta është e sfondore. A brinda. Këhqen komplet ndryshe tani. Ç'është? Okej, që ka kristali. Po. Për kjo kristali është e para. Shumë mirë. Kemi dhe një rush, shu dhe nësot, edhe një arushmish dashur për dën sot. Kristali edhe ky. Ëh, sa e bukur janë. Ës shumë mes. Me fiongo. <laughs> të kuqe. Edhe me yyrë ky podi ku e kanë ulur. I lezetshëm. Shumë. M'pëlqej, oke. Okay. Po dhe fuzim tu, ka një folë arushi kristali që E ruen Pasa e fute kjo gjeja tjetër se që është kështu Si më ato matri o shkat Që që është sigur, të okej? Okay? Okej okay. um, Do të jabim të duja sot këto? Po Pra do të gjem një më lyrë për të iduruar njërzëve këto kristale Si thoni sigur të bëjmë anagramën për njërin për të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t qi ndoven tek libri universitari, tek myslimshyri, tek toptani, tek qendra CTU dhe tek ringu. Ring Edhe janë dyqane ku mund të jeni ora shumë e bukurë, uh, bizhu, kristale, gjeratë, uh, kësaj natyre pra, për uh, për dhurata. Çoqje leta japim, këto Pe japim, dhe japim arushin apo japim zemrën? Jo no problem. Si sen, no problem. Këto sti arushin. Edon për arushin Isha. <laughs> Haj për arusha. Okej, okay, pra, për arushin. Pra rrushin e kristalt me fjongo, letë është përthej i anagrama. anagrama. anagrama në e Therje për y është anagrama më rësotë. Therje për y. y, -y, -y. Mm -hmm. 06 i dhe në 207 222, 22, thë e rë jë e për... Y, mm. Therje për y Dhe do t'u jampim këtë arush Dhurat nga Preciosa jewelry and watches And gifts Bishu ora dhe dhurata Thyerje për y Mishdashur Therje Therje Therje Therje akon më kesh Më kesh akon më Jaik Smith theri është anagrama mm. në klubin e mëngjesit. Miqë shumëvalenti. Po. <laughs> wow. Iri ka në pushim sot. Le të bëjmë një pyetje nga aktualiteti me që jemi dhe t'japim t'japim të tjera durata. Kemi edhe filmat më të dashur në Cineplex. Black Panther, Winchester, The Anchors Up janë filmat e kësaj jave. Ngritja e shperancave, Anchors Up. Winchester dhe Pantera isaze, mm. që është një tjetër film nga këto me superherojë. Atëherë, pyridja për ju është Policia e këti vendi ka rekomanduar arestimin e Kryeministrit të vendit apo të pakëtën ngritje në akuzave për korupcion ndaj Kryeministrit të vendit Në këtë vend pra, shumë të rëndësishëm të në botës, është lajmë këshu i Situash taze Policia ka rekomanduar Që të nisin Pa di korruptive Ndaj kreministrit Në cilin vend 0679 2722 067 2222 Nashkruani pra se ku Në cilin vend është duke ndodur kjo A i vetë shpreur Se këto se janë asgjë Nuk do dalë asgjë për këtyre mm -hmm. Por akuzat janë se Kë ka marë Furo, shampanj, e të tjera objekte luksi nga nga producentna Hollywood për të kaluar ligje në vendin e ti që u interesonin producentëve në Hollywood. Mhm. Mm po nuk po them më shumë. Pak më von, pastaj kur t'japim detajet e t'rregojmë edhe se çfar, çfar ka ngjarë, kush është ky personazh i akuzuar. Mirë. Ka muzik tani në klubin e mqesit 7 e 24 minuta Ne jemi qdo dit me ju nga 7 e 10 Sot Shën Valentini Kështu që ju mund kërko një këng Dhe ne do t'i luajm ato 069 20 70 22 Në mëri telefonit 069 20 70 22 Të e imë basfakt Tani t'i gjëjmë ga Perfect Paj t'i gjëma mund të tani Të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të follow my lead for well, i found a girl beautiful and sweet for well, i never knew you were the someone waiting for me because we were just kids when we fell in love not knowing what it was i will not give tonight and in your eyes your whole in my baby i don't sit in the dark with you between my heart before and across will listen into our favorite song when you said you love Mess. I whispered underneath my breath That you heard it Darling, you were perfect tonight Well, I found a woman Stronger than anyone I know She shares my dreams I hope that someday we'll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 Mirë më njësë që të gjithëve Mirë më njësë Miqë të dashër ju përshëndesim Dhe ju ora një dit fantastike 7 29 minuta në këto omente Unë jam blendit u bashkëve njerin Mirë më njësë Kemi gjithve? altinin orëtën dhe lori Më njësë Më njësë Ekëzuar shëmë Valentinin Tërko që për njërin nga kristallet e preciose Sot më njësë Kemi anagramën këtu Të arushit me Një fjongo Sa që të kjoj papion Po? Mm -hmm. Papion i quch. Papion rouge. Rouge papillon. Ehm, dhe është thërie për ty. Çfarë do të bëj ti për mua, e dashur? Do të bëj thërie për ty. Për ty. Të na kenë mend. Po, po. Thërie për y. 0692070222, 0692070222. T E R J E P E R Y. Ose thyrje për E. Nuk soti për ashtushti. Ring <laughs> anë <laughs> gram tjetër ulta. E bëri ball. Po. E bëri edhe këtë. Oh, ieri e ke fjalën ti. Më ndihmo pak me një video, është shumë interesante. Ti do video? Po, është. Të, të bëj unë ty kom... një video. Jo, ja, jo, ja, jo, ja, faleminderit. Të, të transmetoj një video ndërkohë. Ke një video mbuluese. Mhm. Uh Në -huh. fakt bëhet fjalë për një vajzë nga Londra dhe së bashku me ekipin e saj kanë përgatitur mm. një tort shumë interesante, shumë speciale sipse bëhet, për tort, bëhet jetë për një torë që ka formën e një nuseje tradicionale arabe. Ajo është e madhe, në përmasat e një një reali... Një sekundë, e gjithë torëta është si një nuse, va? është si një nusa, mm. dhe është shumë bukur. është një meter e gjysë dhe koste... Një meter e sa? Një meter e gjysë. Gjysë më? E gjysë më, va. Dhe debi e nga e mërën këvajsa e ka prezentuar këtë lëjtë torëte në një panajër, por torta ka katër diamante 3 karatësh ku vlera secilit shkon pri rreth 15000 dollar. Gjithashtu torta ka 1000 imitime perlash dhe 5000 lule, duke arritur vlerën 1 milion dollar. Më pëlqen kështu si torta. Por torta më e shtrenjt, përveç se është e veçantë, hyn në tekst. A më dini si si po përdoret se këta e kanë bërë si statui? Kjo statuë ja një nuse arabe. Po, kanë përdorur 20 kg çokollatë belgë gjithashtu, 1000 vezë, 1000 vezë. Po. 50 kg dekorim të bardhë është e pjesa që duket si, si fustani në sëris Shëqeri do me thëmë mm -hmm. E si halët kjo të ashtë i shtrit dhe therë Nuk jam faqë <laughs> Therje për yë vjene dhe bëhet prapë Interesande Në fakt kjo do të prezentojnë një panajrë në Dubai Ku gjitho vitë marin pjesë uh njerëz që merren me përgatitjen e hmm. ëmëlsirave të ndryshme dhe konkurrojnë midis tyre ose prezantojnë punë të dyre, por jo ëmëlsira tradicionale normale që ne shohim, por diçka në një formë tjetër. Ja, do janë edhe të përmasave më më të madhaja. Po falba, çfarë, jo, është vërtetësh e bukur, supo, mm -hmm. nuk e kuptoj se çfarë është duke ndodhur, sepse kjo gjëja është ajo thyn 1000 vezë, më thua, të tjerë, të tjerë, të tjerë që aty dhe do hahet, por do të se kush ishte për shembull Ku shikojm këto këto filatët e Modus, dalin aty kështu me ca, ku di un tash, pupla pallojn që u dalin nga koka, thotë, uh -huh. kush mund t'ali kështu rrugës? E po jo, këto janë, janë, janë për të veshur këto. Këto janë thjesht për këshum. Fra janë <laughs> veshje <laughs> që nuk vishën, janë ëmbëlsira që nuk hahen. E jo, jan... kemë përmendur se janë Jo, tani nëse ti ke 1 milion dollar, do ta bëj. Nëse është për të mos u ngërnë, mëse do ta bënim. Ja pas sigur, prandaj, por nuk janë skulptor. Du të ngrën ajo. Një sekond, nëse ti ke 1 milion dollar, mund ta blesh tortën dhe të bësh me të çfarë do duash. Kjo është një zije 1 milion dollar. Deun një, po kishte 1 milion dollar. Torta me vezë 1 milion dollar. Torta me vezë, ke bërësh? Le të blejmë shumë torta në vit. E jeri. Dhe prap nuk arrin 1 milion dollar. Jo, e thësh un abstragoj për këto gjërat se më duket këshoj pak. Po tani kujzo zanatit ytë dhe duke qenë unë theksoj, ata çdo vit marrin pjesë në një panair që është i veçantë dhe bëhet fjalë për ëmbëlsira gjigande dhe që ti nuk është se i përdor në në jetën e përditshme, por thjesht konkurrojnë midis tyre se kush është ëmbëlsira më e veçantë. Po për shembull, jeta bësh me vezë e pastaj ta çosh deri në Dubai, nuk hmm. ka rrezik jo? apo? Do, s'e di. Varet edhe nga kushtet si, si transportojnë. Po pra. Atë po mendoj. Nice. Rovë shjeri. Po këj peshku, jeli qash këj peshku? Këj është një peshku shumë i veçanë. Shumë i veçanë, vërdim se këj pas ka buzët, si i për i kam parë të buzët. Pa. Marë wow. në peshën një personaj, Mr. Limpet. A të jamë shë qa buzët shka këj peshku? Se me këmë një gjarë. Se me këmë një gjarë. Me të gjitha gotës që kanë mërë buzët, pak e shumë. Ja një nësoj. Se jëndi Të përshë përshë të hashë përsh. Se di, në s'kam potur në jemi që përshë të bëra Se si Njërë mund t'jen um, Mirë mëgjesit që t'gjithë Mirë se këni ardhur në kryubin e mëgjesit Mirë mëgjesit Vë jemi shumë sinqertit e jemi t'gjitha gjërat Mundojemi Po t'gjitha një Një episod të një programi Që shuët Hidden Brain mm. Dhe eksploron në këto Hizeprena. Se t'gjërat brënda trurit ja. Dhe ndonjën kulturat Dhe efektet e teknologjisë mbi ne etjë etjë, shumë gjëra interesante. Po titulli ishte pse është bërë martesa kaq vështir? uh, e vështirë. Pse? Ëm. Edhe merreshin me shpjegimin e kësaj. Tani ajo ishte pak e gjatë, por për të rënë shkurt njëra nga gjërat që e bëndte të vështirë. Ishte? Jo thjesht një martesë, por një marrëdhënie mm -hmm. në përgjithësi që mund të mos jetë domosdoshmërisht. Me atë formë ishte që tregonin ata për shkakun. Që dikur Njërëzit jetonin në komunitetet. Hmm. Dhe ti, sigurisht jetonin me burin tëndë, i cilin ishte i vetëmi me cilin ti shkojnë në shtratë, mm -hmm. por, kishe pasaj dhe ishte vlajti që merëm i që tjetërë. Kishe dhe brigadët. Doa të temë, jo, jo, shiko, shiko. Uh, pa, pa o talur, po, ideja është që në jetën komunitet, në jetën fshatë, nuk targeton dhe do më soshmërrisht burri mund të ishte dikush tjetër për shkakun që ishte më fani se sa ai që merrem me këtë punë. Pra ishin carrole të ndara dhe burri bën dhe një pjesë. Kurse kur njerëzit në martesën moderne kanë vetëm njëri tjetrin dhe izolohen nga fisi, nga fara, nga gjithçka, familja mm. e madhe, atëherë burri duhet edhe të të frymzojë. Po edhe ti jet i butë, po edhe ti jet i fortë. Po ti edhe ashtu, po ti edhe kështu po cilën e parat në shtëpi. Po më kupton? Ö, ose gruaja, është është e njëjta gjë. Pra të gjitha ngjërat që ti i merrje nga një grup njerëzish, tani ke vetëm një person që duhen të ti të ti bëj të gjitha. Edhe duhet edhe ti nuk e ndjen, nuk i bën dot, sepse është shumë vështirë ti të jesh romantik pasi ke punuar tre punë. Për shembull. Edhe të bësh ato gjëra tjetër dhe Ese nuk i bën dot. Një njerëj vetëm, për njëri tjetrin. Pra pritshmëritë është ideja, janë të larta? Janë ngritur shumë. Po. Bi ato që martesa mund apo mund mos jetë. Që një njerëj i vetëm tjetë ka shumë gjera që ty të jetë kaq shumë gjëra që ti të duan, kur këtë rollet dikur i kishin shumë njerëz, e jo një i vetëm. Se sta bën dot. Mund të jetë kjo? Eksaktë, më është një ajë. Duhet me mend. Me gjithë këtë. Ka ka sens domethënë? Mhm. Mm Sepse e gjithë kjo edhe, edhe ideja e të përmbushurit të jetës Dikur për shumë kër dy njërës martoheshe Nuk kishte ideja e divorci të shë relativisht e re Ti nuk mund të ndashë nga buris Sepse thosh e shë Ore nuk e ndi i veden no. E nuk do të kaloj 20 vjetet e, e arshme me ty Sepse nuk jam e përmbushur në këtë martes Apo në këtë mardonje Që shë e ti qëfar Më mirë ndajemi Edhe om po në tjekat e gjën Andrëntime dhe ti vazhdo me Andrëntë <clears throat> Kjo si shte opcion. Ti martohet e kaj shpik. Mbarohet e jo pun. Ishte e grua e jo të derin fund. Ishte e grua e jo të derin fund, po. O së sot gijji migi. Më me toshin opti no, e sot majtë, bë tani sepse njerëzit duon të përmbushen pra. Duon më shumë nga jeta. Kërkojen më shumë nga jeta. Edhe ndoshta martesa nuk i ka gjitha ato. Kështë që këzua shumë duet valentimin. Ken, kaj shumë për qëmëri, kjo është idea. Ose duhet të, të kesh kesh Po, se vetëm po pritet nga tjetri, vetëm pret, pret, pret. E, edhe kjo nuk shkon. Po nuk shkon. 757. Shkon më lejon. Thein mbas vak në krye të ngjessit, në klape familje 104 çka Danieltin. Publicitet. Publicitet, miq dashur, dhe mbas publicitetit mm -hmm. ka lajme dhe pas lajmeve ka muzikë e pastaj jemi prapë pes muzikore është kjo. Është nga Edona. Falësh që ti sa po më thesh publicitet, apo do jo, jo, të thonë jo, për atë që do vi. Mbas lajmeve. Prapas lajmeve, miq dashur, <laughs> do të jetë James Blunt. Por Edona. Por e donën. E donën. E donën, dakor. Për se yes. është për... Beautiful. Mirëmëngjes i çdijve. Mirë ishte James Bland, miq dashur kërkesë muzikore për ditën e sotme. Është Shën Valentin edhe në klubin e mëmçesit, gzuar. Kalof si sa më bukur. Gzuar. Gzuar. Gzuar Shën Valentinin kimi edhe fitues miq dashur. Refahamse do t'ajëpnim fituesin apo fituesen e anagramës tani. Mm -hmm. Therje për Y ishte anagrama për sot dhe është për një ndër Kristalet nga prezioza, një ndër kristalet nga prezioza. Për arushin e kristalit. Për arushin. Yes, thërije për y. Kush e ka fituar oltën? Për thërje 008 i baro numri Rozës dhe fiton dhuratë nga prezioza. Bravo i qoftë 008. 8, 8, 8 Roza. Roza mm -hmm. dhe prezioza, shkoka. Sa shkokaën vërtet. Roza e prezioza. Super, ka fituar arushin, arushin e ka fituar ti Roza. Të lumt. Tak zosh. Kemë edhe Pasaj edhe zemrën e kristalt mm -hmm. Që të japim gjatë programit sot Qëndroni që dhe për të zemrën Në të këtë një loj që ju shëpërblen me ta Ndërko kemi Eldin në linjë Cili do të nga informojnë se si e situada në trafik Sot në ditë neshën Valentinit you know Halo, halo Me alo, halo Mi më gjithë si Eldin Gëzuar së Valentinit gjithra Falem derit Gëzuar e në të të Unë e festoj për vete Po po, gjithë festojmë. <laughs> Biles ne kemi 12 vilë që festojmë. Emër zotëri. Pa antragopak. Po blendi sot, në fakt sot jemi në kuadrin ditë lehtë, pastër bukur pa gabime. Çdo të thotë, në gjurin e trafikut pa probleme, në dy akset kryesore ka trafik normal, që shumë e rëndësishme, rruga Durrës-Funi autostradës, drejtësisht i poyntit të gjithë që zimin e drejtim në qendër janë kalueshme, nuk ka probleme, po ashtu dhe anarsia as nuk ka trafik për të tuar drejt autostradës. Rruga Elbasanit ka fluk trafiku çarkullueshëm jo problematik nga mesi i listëorrestik deri te kryqëzimi me bulevardin Ramçuri. Mm -hmm. Dërkohë që rruga rruga Kavajës ka trafik normal, qendër kombinant të gjitha kryqëzimet pa probleme, edhe zona e Unazës së Re, rruga Teodor Keko ka trafik normal. Unaza ka pak probleme blende zhvillime dhe desto Unaza do të ketë zhvillime gjatë gjithë ditës, ka probleme nga farmacia 10 deri te kryqëzimi rrugën Xhaferisim rruga Bardyll është në gjeshë dhe ka probleme trafikur. Ndërkohë gjithë, pjesa që pjesa tjetë që zbret nga skaj i bulevarit gjandarek është i kalushëm. Kemi një operator që në zagoni shpatullon në pjese unazës dhe raporton trafik normal nga bryllit drejt në rrugën në Ilbasani, po arsu dhe nga rruga Perit Gjaiko, rrën stacionit të rrënit, ka trafik normal. Pa përjarësuar televizijen me flux let, rrugën në Dibërës dhe rrugën në Gjadhasin. Ndërgohë që zonë atyra në strek ka trafik normal, unë e shikoj që arë blenë, jam stacionuar të gjitha devijimet nga që shqyrësën dëshmër të ka të shkurta. Dë praxe, Samim Praxe, Sule Mandelvina, kanë trafik normal, nuk ka probleme me trafiku edhe una za poshme të gotuar bulevarë i gjeshë fishta që së bretë nga gjyka të ares i tiran dhe vazhdojmë djadat Muhammed Gjoleshën dhe, dhe dejit i de kruzimis okuzi por me endi ka fluk se vetëm pras të maforve por një problematik dhe është një dit besoj që edhe kjo una za poshme sot do këtë në barbajtë normal e trafiku vetëm urojmë qësë dit në sot dhe mos apri që shiu me që është Pak, në eurotraksin, kështë që duhet mos dhja i Shqiblen. Okej, okay, falimin derit, Eldi. Falimin derit, Evo. Eldi me rodo, mi shtashur nëjë përmonë në përmon bisituatën trafik 23, 24, 55555 55, 55 janë në numërat e ti për shërbimin. Êshtë koa tani për tukëthyren nga ana e censurës të në krybin e mqesit, ku kemi Altin Sule, një cili e mbanë kështjelën për e disa ditërsh. Jebi Altin. Kë ishull ishte edhe një strehe pirat <coughs> Hm. Pra, a josit vetë kësaj anë tregtare? Tham kështu. Venedikase për shembull. Venedikase për shembull, por jo Venedikës. Po jo, e pasaktë. Po jo Venedikase. Por diçka tjetër. Po çfarë tjetër? Po edhe ajo s'htam ashtu. A ve? Se Mendoj Venediku qe... ishte një vend e ke parasysh. Mimi, dakord, dakord, no. po e kam fjalën është një lloj Tipologjia. Tipologjia njerish. Okej. Okay. <laughs> Nuk është tipologjia njerish, kish problem. Të mund të ton luftarakë apo për qejf turistike, ja. për shembull, shtitë. Është uh, si si epitet i një njeriu. Për shembull, këtu është uh, kështu. Look, <laughs> <laughs> në nëse i jeni dot. Nëse e jeni dot atë. Ky s'ti <laughs> ndihmoj. Ne do t'ju uh, ne do t'ju shënojnë. <laughs> Ok, ndërkohë që në Izrael më i dashur është përgjigjja saktë në Izrael policia ka rekomanduar nisjen e avonkritën e padive për korrupsion dhe mitmarrje për kryeministrin Benjamin Netanyahu. Mhm. Mm Dash besi fitues 3-0 pesi mbron numri fiton dy bileta për ncinë. I njohur me përkthelësi Bibi nga shumë në Izrael. Benjamin Netanyahu ka thënë se kjo nuk do të sjellë asgjë sepse janë thjesht fjalcitete të tjera të tjera të tjera, por ideja është se ky ka planuar dhuratat e kontributet shtrenjta nga donatorët e tij, producentë hebre në Hollywood për të kaluar ligje pastaj që do të ishin në favor të tyre. Mhm. Mm sepse për shembull njëri nga ligjet quajë ligji mm -hmm. Milkan, sepse është bërë për arsyesë se një Arnon Milkan, një ë uh, prodhues hebre, kishte qen personin që ka influencuar në Danianon që ta bëj këtë ligj. Dhe ligji thot, se nëse jeni një hebre që kthehet për të jetuar në Izrael, mm -hmm. për 10 vjet skë taksa. Po. Dhe ky e bëri këtë thon policia tani, pasi ai ngopi mirë me puro të shtrenjta, me shampajnë, me pije me dhurata. Ai e luksit, domethënë edhe ç'a mund ta ngopësh. Që ishin, po ishënë vlerat e miliona shekel. Neaveobe <laughs> kaloi ligjin, qi quhet ligji Milkan në bazën mbiemrit të këtij Arnon Milkan, që e ka influencuar. Wow. Shu. Ehm. Um, po sa ligje të tilla unë mendova se kështu funksionon. Apo jo. Shinje danke tek tu tek ne. Po ne nuk ti japim ligje, ne ti japim licenca për shkakun mm -hmm. ose kështu gjëra, është edhe ti. Dhe ne s'duam puro e kështu gjëra, s'duam mm -hmm. cash. Ken. Normal. Familja Bashkëpunën e mëngjesit ora është tani 8:13 minuta më ishdashur. Yes. Muzikë romantike. Dhe kjo është për Ronin. Selindion, sot ka kërkesa muzikore këtu në 069 20 7222, duke qenë se është Shën Valentini, ne bëjmë plot. Aso. Asaj I hold on to your body and feel each move you make. Your voice is warm and tender, a love that Mirëmëngjes. Të dreta marr preva. Mirëmëngjes Power of Love Mishnashur. Të dreta marr dhe mirë që mbaroj se ti Katri. Kujdes pa <laughs> kujdes me këtë kërkesë. Kujdes me këtë kërkesë zonja e Zodrin <laughs> se do nar bëni ndonjë kshu. <laughs> <T> pa bër. <laughs> në një video YouTube që kushtetisa klike do marri. Po e bëri Jolta. Jemi live Mishnashur këtu në grupin e Mëngjesit çdo ditë me ju nga ora 7 deri në orën 10 në valët e Radio Skrave Femina 104 edhe në ekranin Klan Plus. Është kohë tani për lua, të luajtur. Fjala mbraht është Jeri kundër Lorit. Mhm. Mm i Gatieri. Vjetë. Okej. Okay. Çfarë më thani pak edhe? Urdhëron. Çfarë do të, të thotë ti bësh ban mesazheve? Ban? Ti bësh ban mesazheve, do të të shkruaj mesazhe. Auto ban i bën ban. Kuti unë s'e di. Ne nuk i kam bërë as i ban as i ban, ban. I bani <laughs> është që? në bank. Nuk i kam bërë gjë mesazhe. E ke i banin tim ti? Jo, s'e di. Po derdhë ndonjë gjë ti të i dhe dhe dhe dhe dhe dhe bani. Im, banu, nuk mërziten. Po nuk kam bërë pranë pra jo. Mirë, mirë. Vazdojmë. Vazdojmë. Raundi i parë, miqtë dashur. Jeri lorit, në lojën tonë, fjalla mbërëpsht mm -hmm. Kë unë filloj me një fjallë me tre shkronja Ndue u dhënë këtyre nga shkronja e fundit drejt të parës Kua okay. zbuloj një nga një Dhe këta duhet gjenë se cila është fjalla A i që i bje zilës, ka të drejt të flasë Nëse fletë e i gabuar nuk me rëmë pjesë Ndërko që lojtari tjetër mund të zbuloj akoma Shkronja që kanë betur të pasë zbuluar Gjë ishën parës Yes Yes Por prap fitëllja. Fjala me tre shkronja. Shkronja e parë për ju është ë. ë. Shkronja e dytë për ju është dh. Jeri. Udh. Udhë është saktë, Jeri 2 pikë. Bravo Jeri. Lumt Jeri. Të jeri. Udhë është fjala e parë. Tani jemi në fjalën me katër shkronja. Shkronja e parë për ju është e. E? E. Ka katër shkronja. E para për ju është e. E e dyta për ju është ç. Ç. Shkronja e dytë për ju është ç. Shkronja e dytë për ju është ç. Mm -hmm. Shkronja e tret për ju është O oh. Lori Poqë Poqë është së saktë Lori 2 pik Bravo Lori 2 pik për Lorin 2 me 2 dy. 2 me 2 dy Dhe dhe të një Uha Uha Uha Ani kemi fjallën me 5 shkronja 5 uh -huh. shkronja Shkronja e par për ju është R Fjallët janë në trajten e pashquar Mm -hmm. nëse ju i gjeni mund të ndërgoni me një her në 06 në 20 70 22 ojë të po kontrolon mesajet nëse një mesaj vjen shpejt do tash probleme dybile të për nësine pleks shkronja e parë për ju pra është rë shkronja e dytë për ju është a shkronja e dytë për ju është a shkronja e tretë për ju është Lë. Lë. Shkronja e tretë për ju është L. Ka pesë shkronjëse. Shkronja e katërt për ju është O. Lori. Ah. Polar. Polar është saktë Lori, Lori. lumb. Dy pikë të tjera për Lorin, 4. 4 Lori. 4 me 2. Fjale e fundit, fjale e me 6 shkronja. Mm -hmm. Go, Jeri. Shkronja e parë për ju është I. I. I. Jeri ka 2 pikë, Lori ka 4 pikë, dheri tani. Shkronja e 2 për ju është K. Shkronja e 2 për ju është K. Shkronja e 3 për ju është Së. Jeri. E përvojë? Përvojë? Freski Freski është e sakti jeri Bravo, jeri <laughs> Jeri Bravo, jeri 4 pikë në fundë wow. E përmëndi E përmëndi E përmëndi E përmëndi E përmëndi Bravo Udhë, poqë, polarë dhe freski 6 me 4 6 me 4 Bravo, jeri E meri, jeri E, e meri, tu a është Ja, gujan, të në tjallet Mm -hmm. U dhe poqe Polar freski e, Për ju që në andrishin në Facebook E dhe Johana E gjithi freski e para Të ljumë të Johana Do këtemi për roundin tjetër në baspak Mishtashtë do të ljuaj Altini kunder oltës Por yes. më par Ka muzik të anin në kryuën e mqesit I believe I can fly Kjo është nga R. Kelly Hu ha Super I used to think that I could not go on And life was nothing but an awful song But now I know I believe it. There's nothing to weigh I believe I can fly I believe I can touch the sky I think about it every night and day Spin my I know it starts inside of me oh, oh, if I can see it Then I can be it If I just believe it There's nothing to it I believe I can fly I believe I can fly can find mm -hmm. Hey could I believe in me oh oh, oh, oh oh if i can see yeah. Se vini në qubernën e mëngjesit, na gribe familjen Chimpicator. Ora është tani 8:27 minuta. U, uh, vajte 8:28. Mirë mëngjes. Edhe këndror oraz zonjën Zotri. Wow. Çfarë do ditë? Po e bëjmë dot. Jo, s'vojmëim dot. Atëherë duhet ta bëjmë shpejt, sepse kemi edhe një pushim të vogël që duhet ta respektojmë pasaj për publicitet, megjithatë. Mm -hmm. Në ditën e Shën Valentinit miqdashur, jemi duke dhën edhe dhurata nga dyqanet prezioza. Jan shumë të bukur. Kemi një zemër kristali tani që do të vi për atë prej yush që merr pjesë dhe Fiton në lojën tonë fjala mbrafsh që do të luajë tani, Altini kundra Oltës. Kjo zemër kristalt shumë e bukur është i vargse pra. Ëh. Mm -hmm. Së shkëndëm zemra është edhe edhe e vargja. Çë shkon me të. Kështu që një super, super dhuratë sot me qyshën Valentin për të dashurën tuaj, nga preciosa nga ne. Dhe janë në preciosa të bijjuve dhe orave që gjeni në Tiranë, në disa pika dhe në qendra tregtare. Ëh. Mm -hmm. Atëherë, nisim Nisi Hua! Hua! Tani, kemi fjallin e parë Ati në olëta vëmendjen këtu Ju të dashur të gjues mund të luani në 06 dhe në 2722 Për zemrën e kristal të nga preciosa Fjalla e parë ka tre shkronja Dhe shkronja e parë për ju është lë Ka tre shkronja e fundit për ju është lë Shkronja e dytë për ju është u u Volta. Unda. Nice vazhdo. Shul. Çfar? Shul. shul. Është pas sakt, shul është pas sakt. Ua. Wow. Po janë ngul por, hera që. Jo, në një sekondë. S'ke thënë apo? Ai më tregër më. Alti në shon ja, ja. zyt. Nuk mund të jap një shkronjë tjetër sepse do ta jap të tër. Ka 3 shkronja. Kujdes mos u nxit. Sa pra ngul. Jo, jo nuk është ngul. Ajeta, numër katër. Ora i tha, më ndodha Gusta. Kja le ishte zhul. <rë> <rë> zhul. Zhul, Zhul, ia shul, Zhul. Faza e djegjes, fazë e Zhulit këtu. Sa kota tani futja këtë. Është Zhuli të grin, sa <rë> herë <jenë> thot Zhul <rë> në emision. <rë> <rë> Okej, okay, iku. Kjo fjalë ka katër shkronja. Shkronja e parë për ju është n. Ja në traditën e pashquar. Mhm. Shkronja e parë për ju është n. Shkronja e dytë për ju është O 4 shkronja Shkronja e parë është N Shkronja e dytë për ju është O Unë ju japë në filim të shkronja të fundit Drejtë të parës Shkronja e tretë për ju është R Olta Fron, Fron është sartë, Bravo Olta, dy pik oh, so <laughs> Dhe mba dhe zilën si që duhet ljudëm im vetëm bajë. Ja, kërko tani sigurisht i Berziles. Zlidi Berziles. Edhe në okay. shtëpi. Edhe në shtëpi ajo bie. Një ri shartuar. Ej ej ej. Atë vazhdojmë. Jemi 2 me 0 për Olson. Kjo është fjala me pesë shkronjë. Ëh. Pes. Mm -hmm. Ë. Stronë e parë për ju është ë. Stronja e dytë për ju në fjalën me pesë shkronja është k. Shkronja e tretë për ju, ojta ka dy pikë më shumë. Ëh. Mm -hmm. Është i. Okej. Okay. I. Althin. Prika. Prika është e pasaq. Kujdes aldo. Shkronja e katërt për ju <laughs> është r. Oltan, oh, uni, mos e has katë. Frikë. Frikë është saktë. Wow, bravo. 2 pikë për Oltan, bëhet 4. 4 Oltan. Wow. 4-0 është. Frikë. Jo Frikë. Kjo është fjala mësh, me 6 shkronjë. Oltan ka një shans tani. Pa, pa. Po, Oltan mund ta barazosh tani. Shkronja e parë për ju është E. Po. Shkronja e dytë për ju është J. Fjalët janë në trajt pasqur. Shkronja e parë për ju është E Shkronja e dytë për ju është J Shkronja e tretë për ju është K K? K K Këj okay. është shantë si ju të i fundit altin për të barazuar O dhe ashtë të një shkronjë nuk do të barazuar shdo të më Mund të fitosht tre pikë, por do të ië gjithë se si i humbur Pra, baron me Kje Ka gjan shkronja e gjithë sej Dhe tretë fundit janë Kje 2 roke pra. Roke, 2 të shkje. Shkronja e 4 për ju. është e. Olta. Prekje. Prekje është e sak. Bravo. 3 pikë të tjera. 7 pikë për shtat Olta. 7 me 0. Bravo Olta. 7 me 0. 7 me 0. <laughs> Ok, shumirë Kam shqipi që nuk do këtë nevoj për një round tjetër <laughs> E mërkurës Bezërlati është, është do me thonës mm -hmm. Ok, falim djerit, ollë ta fiton Lëtë shikojmë nëse falim ka pasu djerit. një fitues nga ju Për një dhurad nga preciosa Dota shikojmë në një moment Pasit kemi të gjuar këto mesaje Dhe të kemi të gjuar dhe një këmjë bastyre Tani, në klubin e mqesit Në valet e klab FM dhe në klan plus try to find a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 Mirë se vini sot ora tani 8:41 minuta më ish tashun në klubin e mëqesit çdo mëngjes me ju. Mjës. Ju përshëndesim dhe ju urojmë një ditë fantastike. Mëqesi. Sa po ndam veten nga ajo loja? Udhë polçe polar freski, zhul fron frik dhe prekje. Mhm. Mm se ndolem mm -hmm. përpara tani dhe i kisha kështu ieri. Mm -hmm. E pajsh. Fituan gocat, duhet të themi. Fituan çupat, po. Në ditëm në sot më Në do dhe të këshu Në do dhe të ashtu Nërmaj lori Më shpesh në do dhe të kësha... shumë What? <laughs> <laughs> Ndërko kam edhe unë një fituës Gotës më sigurit e kjo është Suela dhe ka thënë prejkje e para <laughs> Bravo Ka thënë prejkje e para 5-5-3 më baron nëmri Suela Tito, ka, ka fituar e Kristallin nga prejkjozës mm -hmm. Zemrë Zemrën e kristallet prejkjozës Që që i lomë të suajlës. Bërë, dhe. Hmm, ja kështë të dhuronë për shëmë Valentin. Kishëmë në i përti nga aktualiteti oltëa? Apo i kemi bërë të tëra? Kemi bërë. Do t'i pëjmë, do pëjmë një të tëra tëra? Po, si të duash. Okej. Okay. Ndërko, mm. që tensionet kanë filuar të mgrien mitisë Turqisë dhe? Dhe Greqisë për shëmë bërë në një okay. në nënë, por në të rasë unë jam të ke Përshkankë se Turqia është duke luftuar në Sirri me grupet kurde atje, ndërsa shtetet bashkuare janë duke i financuar këto grupe, kjo kryon një konflikt me disë të dyja vëndethe. Ta një zonë i Erdoğan ka që duke folur në njërën nga këto daljetet i publike, dhe ka thënë në të, sa da që me ndojnë që do e ken kolaj me ne, nuk kanë provuar kur një shuplak të tilë. Êshtë paka shumë... Po, është pak e shumë si lojë e censurës artinit, por, qëfar fjale ka përdojër Erdoğan? Një shuplak të tilë, qëfar shuplake? Dekar. Nuk kanë përvuar këta, të hando një herë. 0-6-19-20-7-10-22-2 0-6-19-20-7-10-22-2 0-6-19-20-7-10-2-22-2 Po për censurën, oltë? Për jo. censurën. Me që e gujtuam? Mm. Nuk kam. Qëse ja ku kujtoi Vejeri, edhe ajo ta kujtoi, nuk ka, vazhdojmë. <laughs> nuk kanë fitues. Jo, po ja di. Ëh, është sim fitues për konkursun deri tani. Nuk gjen dhe... dot. Ti Olga do t'i japësh më shumë dhuratë që njerëzit të motivohen për të luajtur. Po mirë, më bllandu, nuk kam dhënë asnjë nga primin. Çfarë po, bileta për Nasin Express? Ne no, po si, i shtojmë pra, edhe një dhuratë me Electronic Line. Na vjen Olga, bravo. Bravo Olga. Edhe një dhuratë me Electronic Line. Krishulli ishte edhe një strehë piratëve, që sulmonin anije tregtare Më kan thënë spanjolle, vendase endacake. No. Britanike, indiane, aziatike, amerikane, afrikane, mm -hmm. europiane. Jo, jo, pas kan thënë shumë gjëra. Uhm, mm tregtare buqish. Tregtare buqish është e pasaktë. Është pasaktë. Nuk të shkon mendja sepse ti nuk mendon për varkat në këto terma. Është, si më thonë një vark Dibranë. Thënë, samata, a, një, një vark kuqalashe Apo bjonde Varkat që janë është tu Apo jo Normalisht. Normalisht Kjo është që është ja Ne nuk evim suar të mendojmë për varkat Në termat të til Por ka patur luftra Ku Termat të til janë përdorë Dhe në të ras Pas e do të të shë Merë kuptim Varkat e këtyre Varkat mm -hmm. e tila Apo varkat apo anijet 0692070222 ora është 8:45 minuta data sot 14 shkurt mesdashur dita e Shën Valentinit. Koa sot e vranut do të ketë shira të herpaveshme nga ka premtuar Olta, por në no, orë 1 do hapet. Do hapet edhe ka thënë do të qëndrojë hapur deri në no. fund të javës. Deri të hënom. Kështu që bëni çe. Kështu që zgjrisni të gjithë në Tiranë për ta shijuar. Se Teri do të jetë hapur sigurisht. Tthemim pas pak, do jemçi si Edhe kjo është kërkesë muzikore Ju përkërkoni muzikë sot me që është shën Valentin Ne përkërkërkësët po me që është shën Valentin Jo më jo, unë i transmito kërkesët Po, është një dorë që nuk i vë është <laughs> mm, mm, mm, mm, mm. një dorë që nuk i vë Dhe është alëtin Sule Wow <laughs> Shqidit të digju e se të alëtin Sule Vëri kërkesët <laughs> He e në pasfar Jem fara redini tartja far del mar per ovai Smith te di piange ai tuoi segnali e poi forse potrei fingere ma non ci crederei io vorrei a salvarti a dirti che così non può dura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 kome nëi nëi nëi në korreë a, a salvatë të sa Mirë më qesi, mirës të keni ardhur në klubin e mqesit. Mirë mqesi të gjithëve. 8 e 9 minutën e në të qaste. Qes, mm. qes. Qes, mm. qes. Ollëta, mm -hmm. një shpullë qarë është ajo që kërkojmë ne? Një shpullë osmanë. Osmanë është sakë, bravo, Ollëta. Bravo. <laughs> Sa pikë për Ollëtën? Uh, 10. Ollë, oh, jë më jam, së si jam kaqë, 9. 9 është Altini 59, të imbëron numrit fiton 2 bileta për në Cineplex. Mm, bravo. Bravo i qovë të Altini. Falemi në derit, të luëm të Altini. Azjit lëdë. Do duaj që të fiton dhe një Altin tjetër që të të shetë dhe ti azjit. Azjit lëdë. E, mirë, mirë. Po shikoj, e, se ka reagime dhe në Facebook në lidur me një ligjë, disa madhje e kanë qojtur një absurditetë. Po lejo për shembull tek News Bombi dhe nuk e di se sa i qëndron kjo kësaj por absurditeti që Rama do ta kthejë në ligj. Dy pika. Nëse një gay, lesbike, biseksual apo transseksual, Mhm. Pika pika pika. Tregoi Lori, Mhm. Për parsi, për të marr shtëpi. Për të marr. Apo jo. Shtëpim duhet, po. Shtëpi, shtëpi, shtëpi, po. Qëse në të tjera ç'shemi? Nuk kam nevojë për shtëpi. Bohu. Pra, si shpëlezojnë nga njëzbombi, se nuk, e di, uh, nuk di shumë për këtë, po... Jo këtë që të, qeveria prekonsh ka artuar një projekt ligjë për strejimin social, dhe kjoj projekt ligjë u diskutua sot në komisionin e ligjeve, si këtë pjesë e diskutimit, ishte dhe strejimi për antarët të komenditit LGBT, <laughs> që si pas projekt ligjë, do të kenë jo për parësi. Të atë fundit kanë për parësi më shumë, ma dje, Se njërëzit në nevoj, vetëm e vetëm, nga që janë antartë Këti komuniteti, ata ma dje përfëshien Në të njëtën kategori me policët E rëmën e të tyrë, dhe do të trajtojnë Me përparsi në subvencionimin e qiras Për strehim Kjo logik absurde, shkruan News Bomb, mm -hmm. kanë gjallur Reagime, edhe në rrjetet sociale Kë komentuasit me dhe drejt pjusin Sepse o dashka që të ketë përparsi Ai që i ka, i përket komuniteti Lëgë bëta Q Po do të shikojmë, shikojmë pak më shumë për këtë. Sa qëndron realisht. Varet se si është. Po, ose misunderstood news. Po, bet fjalë për shkakun për njerëz të abuzuar, njerëz të dhunuar apo që kanë vuajtur apo thjesht për vajzues të. Mjafton që ti jesh. Tanë sipas kësaj. Nëse më vënë që ti jesh, bëhemi. Do ket, po pran, do ket shtim rradhë shtypi botë radio të shtetit po për të marrë Për të marrë Që sa që vëta jo Dokumentat Dokumentat Po një tip azili Kur ishte këtu që dënoj me liqë Të qënit Homoseksual në inform Edhe shkone antjet Dhe thoshin jam uh, homoseksual Dhe nuk mund të këthem në Shqipri Që që i lutem Në paisni me Dhe dhe paset Marko ashtin Këthenin E rësish përten Kishe kërkimi që thoshin Shumë natë kur kthehen në Amerikën, <laughs> u ndod diçka. Më mbani radhën kur ta mbani për vetes se dua të bëhem më dawn. Por, por me shtëpi. Po, nëse do të ishte ashtu pasaj do të kishte se si e provon atë. Nëse e kupton? Si e, këtë, një, të, që e provon këtë? Do të them, nëse përfiton realisht, ka nevojë për anë të shkëm me provave. Në orare të paplotishme. Apo ja, duhet të jetë një dawn provash. Po s'ke si ta marrësh vesh pse pretendimin është që jemi të gjithë njësoj. Apo ja. Për tërësa jemi gjithë njësojsi e, gjith njësoj si e testonë. Qësë qënë kemi njësoj. Nga një praj që qënë kemi njësoj. Hmm. Okej. Okay. Njëse, do e studiem këtë, do e shikojmë. Sepse në që ose kanë një një qëtë, do, do përfitojmë dhe në nga kjo, sigur. Por me gjithë ardojmë, qëka? Po të reglëmin deshën. Okej. Për shpi bëjt gjithë dhe gjë. Mëndesh, për shumë mund të deshë ket një formë. Unë nuk uh, lidhem me Erin. Marrim në shtëpi ofursin. <laughs> ja jo, Danika. Ja një shtëpi bashkë. Jo, Danika lloj-lloj mënyrash, oh. nuk ka nevojë edhe që Altini patjetër të marrë në shtëpi me Lorën, e kuptoi që ju do të ishit duke vujtuar, duke pretenduar se kur jeni gay edhe. Pale, pale pasat ti të takon një kush në ascensor që duhet edhe bëni ndonjë kush. Lëvizje. Po e kam fjalën. Sot ka kaq shumë alternativa. Sa që mund të gjejësh mënyrën të përfundosh prapë me themrin e krevat. Sëmunduar që un jam gay, por Part, e vërsis, nuk e praktikoja ashtu, sepse se ka edhe mundëson një po, e kupton edhe mundë. Pastaj gjithmonë. Pritesh me të dashurën e zemrës. Fundfare fik dritën, mbyll derën me çelës edhe bën straight sex. <laughs> nuk e di. Më vjen a do kam vërshimin që ato pallata, ato ndërtesa, ato godina, ato balkona, ato saksi me lule do të ishin më të bukura në kryeqytet. Për shkak se ka më një, ke bërë, është ajo zhënese kuaj që kanë të estetikën, estetikën, atë zhvillim mm -hmm. për estetikën që më se kam si thaj, ishte, ishte njën nga këto batudat i thaj, vajta i thash mamas, mama jam gejmë paj njën nga koka të këmët jam gejmë, nuk thash jam gejmë mirë zdi, nuk ditë vishën <laughs> atëherë kësh për tani ajde e përshëndetë tano, që kështë jo, ja. shiko një dajme të re Mundi tali në një gjë. Temim bas pak është, kljubim gjesit, të edhe përste kamë. And dance me mm. to the end of love. Dance me to the end of love. Let me see your beauty when the witnesses are gone. Feel you moving like they do in Babylon Show me slowly what I want us above and dance me to the end of love dance me to the end of love dance me to the children who are asking to be born dance me through the curtains that our kisses have awaited Tens of shelter now every thread is torn and there's me to the end of love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 Ora janë si në 9:06 minuta jemi me klubin e mëjtesis si çdo ditë tjetër nga hëna në premte nga ora 7 deri në orën 10. Në valët e radios Klubi Femishin pikë katër edhe në ekranin e Klan Plus. Ne këngum kam kënaqësinë të mirpres një përkthyesë, shumë simpatike, Gerta Jazaj. Mëngjes, mirë se erdhe. Në fakt i merresh me përkthime për disa kohësh. Po, është e vërtetë. Dhe një nga librat që ne e kemi zhënë dhe dhe i kemi zënë edhe për dëgjues italian dhe vjen jo pa çollime edhe për 14 shtunën, është Dashuria mbi gjithçka. Të thëmë në drejton, unë emrin e autore se hasa për herë të parë, nuk është njëhja të shkamë shumë për të, dhe duha të njësim pikërish nga autoria, kam parë që ka shkuaj të libra për të rinjën, ka i qënë e nominuar për disa të shmime të rëndësishme, në të rëgjotë i pak më gjatë. Pa tjetër, autoria në fajtë është një autore shumë simpatike që i përket letërsis bashkohore amerikane, uhum. ajo ka një përdim të arita shmë t siç e përmendot dhe ju ajo ka qenë nominuar për e, të fituar, do të thonë për çmimin. Ëh dhe pikërisht tashuria mbi gjithë skaj ka qenë ka qenë ndër kandidatët e, e çmimit të Orion Book Awards. Ëh uh, autoria ka filluar të shkruajë që në mosh fare të re. Ëh Madje ajo me shaka tregon që unë thë, uh, kam nisur të shkruajë që në klasë të tretë të fillores. U përpoq shande. <grabi> <grabi> u përpoqja të boja një libër thonë um, dhe mlodha gjithë të sharat. Ëh of dhe më shumë krenaria dorzova mësueses. Por ajo sa po e lexoj tha, jo vetëm që shkoj, më ndshkoi, më hoqi librin. Megjithatë do thotë kjo përvojë mua nuk më dekurajoi, dhe kam vijuar Vajzoj. të shkruaj mm -hmm. po. Shumë interesante. Mirë, on di që ky libër Dashuria mbi gjithçka është në fakt edhe uh, i përket po për them, dhe është titulli i par i koleksionit Fluturzat. Uh, do në ky është i pari dhe do të ketë të tjera. Dhe do sa do të, të kjerka, tjera ka, mund ta zbulojmë këto? Ëkton uh -huh. po, mund të ashtu të kemi të këtë dizajn. Mhm. Ëh i përket koleksionit fluturzat, përgjithësisht do trajtohen libra me tematik romantike. Mhm. Ëh uh -huh. dhe tuhet besoj diçka shumë interesante, një koleksion shumë interesant. Atëra, dy personazhet kryesorë të këtij romani janë Grey dhe uh, Grey the Dylan. Dylan. Do trego pak tani, por pa zbuluar të gjithë historinë, uh, diçka Grey është një djal pak ingrusur, jo a i ngrysur, jo ai që qeshur. Po tregot je. Grej është një djalë që ka një bot kuptim shumë të gjerë. Mm -hmm. Ai është vërtet i ngrysur, është shumë realist. Është një natyrë që i do gjërat të paracaktuara, nuk do të ket një farë sigurie në çdo hap që hedh. Nuk i pëlqejnë shumë aventurat. Ndërsa Dilani është krijesisht e kundërta. E thej mm -hmm. Dilani është një natyrë aventuriere, madje mund të them se këtu është jetë edhe natyra e vet autores. Autoria është një natyrë shumë aventuriere në në vetvete ë këto dy këta tipa ndërthurur në një mënyrë mund të them edhe shumë të çuditshme sa ti në moment të caktuar pyet veten nëse është lojë apo është vërtet dashuri. Kjo është në fakt një pyetje që edhe kritika ja ka bër ë mm -hmm. lezuesit, por në fakt është dashuri, është dashuria e vërtetë. ë uh, Altini bati një pyetje pak më parë se në fund të këtij libri, dashuria është mbi gjithçka? Un beso i sel. Ja jo vetëm në fund të këtij libri, mm -hmm. po në fund të çdo gjëje në përditshmërinë tonë, dashuria është mbi gjithçka, dashuria është triumfuese. Jam dakord me ty dhe ne po flisim pakt më parë se pavarësisht se ky libër vjen uh, në 14 shkurt, kjo nuk do të thotë asgjë sepse të gjithë çdo ditë të jetës sonë duhet që dashuria ta kemi mbi gjithçka, dhe jo dashurin vetëm për një grua apo për një burr, por dashurin në kontekstin më të gjerë. Më trego pak, ti e ke përzierdhur vetë këtë libër apo ta sugjeruan? Në fakt maja e librit më sugjeruan, më sugjeroj, sugjeroj uh, zonën <laughs> uh, e. Ju kisha jonë. Ju përshëndesim. Ju përshëndesim shumë. Ëh, që kur e lexova Rashën dashurim me këtë libër, që nga stili uh, që ka përdorur autoria, që është shumë i veçantë, unë fakt nuk e kisha hasur më parë, uh, të dy personazhet e tregojnë historinë nga konvërsimet e tyre personale dhe të dy flasin në vetë parë, do të thotë uh, si që të gjithë emocionet kemi mundësi ti përjetojmë ashtu siç ata i përjetojnë, më nuk është një person që ne tregon. Ato çu personazhi kryesor për jeton, po janë të dy personazhet që i tregojnë ashtu siçi dinë gjërat. A mund ta gjejmë ne si lexues veten në këto rreshta apo kushton historinë e të dyve? Ka momente të tilla? Atjetër që mund ta gjejmë, mm -hmm. gjithësecili për ne besohet se mund ta gjej veten në rreshta të këtij libri. Okej. Okay. Unë uh, e di se ti merresh për disa vitesh me përkthime. Ka pasur ndonjë moment të vështirë çoftë ky libër apo librat e tjerë që ti ke përkthyer? Ke përkthyer? unë pashë sikur e bën diçka me dashuri, e, të gjitha të tjera të anashkalohen. Ëh, për kthimin e patjetër që ka vështirësi është diçka shumë e vështirë sepse është në fund fundit një përgjithësi shumë madhe. Nëseti, e madhe. Megjithatë, nëse ti e bën me dashuri të gjitha gjërat e tjera të kalojnë. Kjo është shumë e bukur dhe është një besojë i motivim për të gjithatë që po na dëgjojnë në këtë moment. Un dua të falenderoj Gertat, uroj shumë shumë suksese. Të jap fjalën se sot do tani sledo unë si libër. Un jo se është 14 shkurti, <gjumë> kam mbaruar së lexuari diçka tjetër, kështu që sot jam i lirë për ta lexuar. Ju ju këshillojm të gjithëve, dashuria mbi gjithçka, madje madje është edhe një dhuratë shumë e mirë pikërisht për festën sot. Do të ishte një dhuratë e shkëlqyer për Shën Valentinin, për të gjithë të rinjt, por jo vetëm për të rinjt, edhe për moshat të, më të mbyallat, ato që porkasin një brez tjetër, sepse mesazhi që përcjell ai libri është vërtet shumë interesant dhe duhet tjetë besoj në, në biblioteka tona. Tek e fundit, Mosha nuk ka shumë rëndësi, uh, sepse të ja. gjithë ka momente që diemi të vejgjën, diemi fëmjën, këshu që vlenë për zdojë Mosha. Pa tjetër, pa tjetër është e vërtet. Gërëta, shumë falim deri dhe shumë suksesa. Shumë falim deri dhe, dhe këna i se ishte imja. Qithashtu. Uh, Vajzhën e qëndroni me klubin e mëgjesit në radio në klab FM 100.4 edhe në ekranin është në 9:17 minuta jeni me klubin e mëmëjes në Radio Club Fem 104 mirëmëngjes nga Unieri mirëmëngjes Altini mëngjesi jeri mëngjes mjë lorka mjës. O, kemi fitues për të dhënë apo i kemi dhënë jita jo nuk kam fitues por kam një sqarim që të Sa? gjitha dhuratat që kanë fituar deri tani tek emisioni jon do të merren mm -hmm. pran zyrave të Radio Club Fem nga ora 2 sot pra që është nesër qersente më fal nga ora 2 deri në orën 6 pasdite okay. për më një mjet identifikimi Felim diri, Tolta. Ndë këtë duke qënë se sot është 14 shkurti, kam i histori dërshuria. Një e madhe, aji është 79 vjeq e ka emrin kith, dhe mund të qëhet vërtet bëshkëshort i përkushtuar. Që frekën do dhërë është bëshkëshortja e 79 vjeqarit, që eni e ka emrin, Gjëtë gjithë jetës ka qënë ajo që jepë të makinës në familje. Pra, mm. kizë nuk e ka marrë asë një herë patentën. Burrë do nësë në të në të nësë. Pa, burrë, bëshkëshorti. Nuk e ka marrë asë një herë patentën, sepse ishte uh, gruaja e ti e cila kujdese për këtë pjesë. Ishte ajo që bëndë e përthejmë shoferin në shtupisë. Me gjitha të, kanë 58 vite martesë të tinë, dhe kjo është fantastika dhe për të përg por bashkëshortja e ti ka pasur probleme shëndetësore të cilet kanë filluar që për e viti 2015 dhe për arsye që uh, ka ne për si disan dërhyrje dheri në këto momente, për shka këtë së mundi e shë ajo, ka dhe nuk mund t'i api më makinas. Për këto arsye, 79-të vjeqari ka vendosur që të shkojtë dhe të marri patentën për herë të parë në jetën e tje. Super. I është dashur shumë punë, sepse nuk e ka marrë që herën e parë, por e ka përvuar sërish, nuk ka e qërë dorë nga kjo gjë, dirisa më në fundë edhe a i është bërë me patentë, sepse dëshira e tje madhe ishte që të shruqëron të a i bashkështore të veti në spital, falëkurave që ajo përmerë dhe që është shkonë shumë shpesh. Më në fund E pra, e shiko. Kjo është, është një shembull që tregon që dashuria, si ishte aty. Nuk nje mosha, Altini. Dashuria mbi gjithçka. Mbi gjithçka. Ëvërtet. <laughs> Mirë, ju vazhdoni të bëni kërkesat tuaja muzikore. Çfarë luri? Lautsut thash. Lautsut. Lautsut Sula. Nuk e di um, këngën gjum për çfarë. Ja direkt e kjo është. E kemi një heri, her ja, por para këngës duhet të djim dhe një herë censurën se nuk është gjithë. Po, e drejt. E dëgjojmë. Dhe kalojmë direkt te kënga. Gjishull ishte edhe një strehë piratëve, që sulmonin anije tregtare. Aristokrat. E pa saktëolta. Anije tregtare veliera, anije ndërkombëtare, jo tregtare të huaja. Veneciane, jo nuk e sheh. Do ja pëshindim. Do të dafshit oltin. Do çfar? Do të ndash. Jo. Osmane. Jemi pran kur themi Osmane. Shum pran. Një hap larkë Kë ishull ishte edhe një strehe piratve Që sulmoni në një trektare 06-19-27-12-22 Dërgoni mesajtë uaj Parërër të shkani të emrin për që më fituajs Ju përshëndes të uqizë Me këtë këng që alëti një sa për nëndosër Mërëm gjesë Strawberries, cherries And angels kissing spring My summer wine You're really made from all these things I walked in town on silver spurs that jingled too The song that I had on I still whispered and said, let's pass some time, then I won't give to you some new wine. Oh, some new wine. që në 90 e 24 minuta e jenë me klubin e mëgjesit në Radion Club FM 100.4 edhe në ekranin e klam plus më mëgjes Altini i qeshur sot më mëgjes i jeri më mëgjes Olta, më mëgjes Lorka, më mëgjes Tujitva vazhdojnit bërni kërkesa tuaja apo për zjedet muzikore edhe pse sot nuk është përremte, për duke qënë se është 4.10 shkurti ju mund të aboni një gjëtotil dërgoni mesajet në 06 19 27 222 po Altin jo, a <laughs> Merë, diska shumë interesante, ka ndodhur në Itali, në fakt bëhet fjalë për të djelen, në një qëndër trektare, në vilese, është prodhuar dhe tira misuja më gjatë në gotë. Oh. Wow. Tanimo është e të. konfirmuar edhe nga libri rekordeve gjinës Sëpse kanë shkuar svitin listë dhe nëmbërmatjit e tema... duhura Po prafikës kurimi që në ha e to Pasi kemi kaluar dy orë gjusë tras me ti Po u arduj për mëtërbë në këto momente Kështë të fantazojmë edhe më bështu Po që të fantazojmë nuk më bëshet në grupa E dini se sa e gjatë ishte kjo tira misu që ufutu edhe në libri nga rekordeve gjinës E dini se sa e gjatë ishte kjo tira misu që ufutu ed 266.9 metra. Për pak fare do shkon te 267 metra. Wow, po si thoni për 1 metër tiramisu çuna? <laughs> Duhet kishte qenë gjatë fundjavës aty, Olta, sepse 6000 copa janë shpërndar falas për të gjithatë që morën pjesë ë dhe pan gjithë këto eventime. Nuk shkoj gjogundi palegen. E ligen. kam qenë nga torta. Nuk ka ngelëmo, që nga 100 jetori, një, me legendë. Tanë me torta po. Sa merr më vetë një apo dy? Apo një legendë e një kopë. Një legendë e tre rastas. <laughs> Mirë Po uh, ju thëm pak për bërësit Për përgatitin e tiramisu E bjeri E ndashur 3.000 vez Altin 400 litra krem mascarpone 400 wow. kilogram biskota Shumë Dhe 420 litra kafe e përgatitor Ja kanë dalë në banë Dhe tani më zyrtarisht Ata janë në librin e rekordeve gjinës Si kryuësit e tira misus Në më të gjatë Në të gjithë botën E shosha e lëtili po që në kësa në kësa moment Kështë në dy gjojmë një kongë Dhe rikëthejmë në klukët e mëgjesit E dhe mund të rikëthejmë Dhe shingërë mëgjesit 3 mifë në Afrika Edhe tre nga stafi i klubit. Po fshijet e Lorina at listën sa duket. I would only be in your way so i'll go but i know i'll think of you every step of the way and a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 I don't need you love so you can try all you want Your time is up, I'll tell you why You my best friend cut you creepin you blamed it all on the alcohol so i made my decision cuz you made your bed sleep in it play the victim and switch your position i'm through i'm done so i cut you off i don't need your love cuz i already cried enough i've been done i've been moving on since we said goodbye i cut you off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 Vet tani. Ai, ai. Ai. Ai Dini Se. Dini Se. Vet tani. Ai Dini Se. Me yeri në klubin e mëjesit. Ushimet që rrisin anksin. Kafeina. Organizmi ka një genotip të veçan për kafeinën që përsekton mënyrën se si ne përbalojmë qajin, kafen, qekolatan dhe gjdoj gjë tjetër me kafeinë. Nësi njeri o kam metabolizm të shpejt, kafeja dhe qaj e ofrojmë vetëm dikime pozitive, por nëse metabolizmi është nga dalë, të të herë kafeina o shqenë shqetsime të uajat të brëndshme. Sheqeri dhe ëmbëluesit artificial. Sheqeri është faktor rreziku por anksin. Studimet kanë treguar se sa më shumë sheqer të hani, aq më të predispozuar do të jeni të vuani nga anksi. Trupi prodhon më shumë radikale të lira, të cilat kërcejnë e në enët e gjakut si një top ping-pongu, duke dëmtuar qelizat dhe stresat e brendshme. Ëmbëluesit artificiali janë më keq se sheqeri. Ato përdoren shumë në akullore, biskota apo ëmbëlsira të paketuara. Pijet e gazuara ulin nivelet e serotoninës, rrisin simptomat e anksit. Luhatit e humorit, paranojën dhe sunmet e panikut Alkoli, edhepse mund të mendojt në ryshe konsumimi alkolit për kejson problemet me angsin Veqanërish kur të prohet me sasin, ashme i rezik shumë bëhet për angsin tuaj Alkoli ndryshon kimin e trurit dhe bën angsin një kërcënim më të madhë Alkoli ndikon të këtë transmituesit nervor duke e bërheq e ndorë për e ti një mision shumë sfidues Urshimet e skuqyra, vajret e skuqyra shkaktojnë problemet të ndryshme nervore, sa më shumë urshimet të tila të skuqyra të hani, a ishë më në angth do të jeni. This is Club FM 100.4 në 9:43 minuta jemi me klubin e mëmësit në Radioklubi Fem 100.4 edhe në ekranin e Klan Plus, mirëmëngjes Tilçe, mirëmëngjes Orta, mirëmëngjes Lorca, mirëmëngjes të gjitha. A kemi ndonjë mesazh në linjë me të censurë? Uh, kemi ieri, po nuk e kanë gjetur akoma. Akoma, është momenti t'japim uh, po një ndim doshta, po të mira. Ne kemi zona nie turke, otomane, osmane, ja pra, këtu jemi, këtu jemi. arabe, turke. Jemi shumë aftë, jemi shumë pranë. Trektare otomane Esen? Drushe <laughs> Romake eh, Otomane jo. ja. Osmane jo. mm -mm. E digjojnë atërë Ndësha është herafundi që e digjojnë për sot Në basë eri Herafundi dhe mund gjendërë Kë ishull ishte edhe një strehe piratve Që sulmoni në një e trektare 0-6-të dite nëmë Karabe, turke Otomane, A, Osmane Doja përshë në di më të mirë <laughs> Për tani zërë se thamirë Guti, një guti 0-6-19-27-12-2-2 Dërgonë mesajët uaj Ndërko kemi ende një Dhurat nga preciosa, preciosa të tonë Dhe të altini përson. Ka gjetur një Lip dhe është tingurimi Sterioz i servirur nga altini I pari që do të vim me përgjigjën e sak Do të fiktohi Ah, uh, pikërisht, këtë varse shumë të bukur, ka preciosa me një zemër fantastike që dizillon gjathtkohës. Ja një moment deri. Nga afër duket shumë e bukur, seh çfarë shi angëlar. Edhe nga larg shumë e bukur duket. Folori, ka një shkëlqim. Po, po, po. Është vërtet shumë e bukur. E kigatia Alte. No, <gjuh> e dua un këtë. 069 2070222 Alta me pjesë loja. Gati. Edhe dëgjojmë. Ka është. Çfarë? Edhe një herë. Pra ne po kërkojmë se çfarë po ndodh eksaktësisht në këtë klip. Edher një herë të fundit. Nuk është çfarë të vështirë. 069 2070222. Dërgoni mesazhet tuaja për të fituar një dhuratë fantastike nga Mi Shtant ek precjellza. Mirë, përpara se si të largohemi tek kënga e radhës, dua t'ju rregoj një histori. Oltat ka marr malli për historitë nga Kina? Oh, më në fund jeri. <laughs> më në fund, okay, si të thënë, jemi në Guangdong të Kinës. Ah pesh një zonjë e cila ka përgatitur valixhet e saj dhe ka qenë në aeroport, nuk di se ku do të shkonte, nga Kina për ku ishte nisur, por ajo që ka habitur të gjithë punonjësit aty është se në ekranin ku kalojnë gjitha valigjet, të gjitha valixhet, e para sy është bëhet një lloj skanimimi për të parë se çfarë ka valixha, vonë re diçka shumë të pazakon që bëhej fjal për një siluetë njeriu. Dhe janë habitur, po. Dhe pasi gjithë procesi mbaroi dhe u bë skanimimi, vonëre që në fakt ishte një zonjë e cila ishte futur pikërisht në këtë lloj procese bashkë me valixhet e saj. Dhe kur e kanë pyetur se pse ka bërë pikërisht këtë lloj veprimi, nuk ishte nevojë që ajo të futej te skaneri bashkë me valixhet. Natyrisht. Ajo ka thënë që ka në valixhe gjëra shumë të rëndësishme dhe unë do të thotë isha me, me to. Dhe e, ka insistuar që të gjitha këtë gjërat e shmuara që kishtë me vete nuk guzon dhe që t'i ndante nga vetja, pra donë dhe t'i mbante pranë saj, sepse kishtë vërgjë se dikush jemerte apo humbise valigja dhe gjërat të tila. Përve që një nga historitë më të cuditshme që unë kam parë të dëgjuar që një një rritë të futet pikërish në skalimin e bagajë, të kërën që ka shkutuar i rrisë, të normalisht... Më në të të lodhë dhe di shkam? Pë Te sajën branavalixë tha mund edhe të vdesë spa. Nuk ishte spire. në valixhe. Jo, ajo ishte bashkë me valixhet e saj i futet te pjesa e skanimit të, të bagazhit. Po ishte ajo si jasht valixhes, por valigjes. nuk i lëshonte ato në asimoment. Madje edhe në fotografinë që ka nxjerr uh, policia e aeroportit në Gwangdong, duket qartë se silueta e një zonje e cila nuk lëshon nga duart valixhet e saj. Thash në kim ndodhin çuditëra siç është edhe kjo e rastit. Mirë, çfarë do të bëjmë në këtë moment? Edhe njër tingullin Edhe njër tingullin, oke okay. Edhe gjajm Kujdes, ne duham exakt të sisht se qëfar pëndoth në këto klip Ikim Ikim 069 27 222 I'm running like a dog, fighting like a bitch too much And you just can't stand it, baby Even when I fall, you don't seem to give two shits Cause you're just too cool, baby You get ev it all either one of us would dodge cuz we can't be wrong baby fall on up your arms crawling up your heart I know and know and know you think is me cuz i want it all. Now I know and know and know and know you see and we got a top know you know you know we must please or fall up është në 9.51 minuta yine me klubin e mëmësit edhe për pak uh, momente. Mirëmëngjes Eltin, mirëmëngjes Lorta, mirëmëngjes Xhitva. A kemi një fituesonte për zonë? Po, Iri. E kanë gjetur. E kanë gjetur Iri, bravo sakt. <laughs> po pret letra me gërshër. Wow, exactly. Bravo, bravo. bravo. Ngjysha fortë vështirë. Ja ku duket. Krap, krap, krap. Bravo Eltin. Ës Monika 993 mbaron numri fiton dhuratën nga tre koza. Bravo. Ës ke varse mrekullueshme me një gur në formë zemre. Sigurisë edhe një herë, Monika. Monika, bravo, të lund, të lund. Mirë, përpara se të largohemi, un kam një histori të vogël për ju. Olta e fundi, di më mirë këtë histori. Do një herë Olta, duke qenë se a... Olta ka një vajzë të vogël, fëmijët mund të bëjnë kërkesa që mund të jenë me një çmim më të madh sesa ty ta mban xhepi, ëh, po e stan në këtë formë. Po oh, dhe bon. prindëit zakonisht vjen në sikletë kur fëmia kërkon diçka që mund të ketë një kosto më të lartë. Jo, çfarë ndodhur? Kostoja e një lëngu frutash për shemb. Jo, po flasim për gjëra të tjera, jo vetëm për gjëra për të konsumuar në rrugë. Për shembull, uh, mund të, të, uh, të kërkojë një krevat, që mund të jetë shumë ndryshe nga krevati që u, ka. Po pra, çfarë thot në, rastë, në fiksë, këtë rast? Dën, pra në këtë periudhë e mialtin që dhomën e gjumit të kërkon ajo tani. Ndryshe nga ç'mund uh -huh, të ofrojë. Dhe kjo ka një kosto gjatë lart. Normal. Në një situatë ka ndodhur një babai, e ka emrin Brandon Tyler, i cili e bija madje është 8 vjeç, ka mm -hmm. kërkuar në Google për shtëpinë për më falë, për krevatin e saj të ëndrave dhe ka gjetur, por kushtonte 3200 dollar. Mm -hmm duke futur edhe transportin që ishte 500 dolar, merën me mëndë, se sa shkonve dhera po, e krevatit, 600. dhe Brandon nuk ishte mundësi ekonomika e që t'i blinde një krevat të tjotë. Sa mjë është baba e visinë, së t'i qëhet Brandon. A <laughs> i nuk është dorzuar dhe është për t'u marrë shembul. Oh, në fakt, Brandon nuk është marangoz me profesion, hmm. por ka marrë përsi për që t'i ndërtoj vajzës të ti të vijqare të njëtin krevat që a jo kishte parë në internetë. Dhe ja ka dalë mban. So nga bër fillimisht është të gjitha gjërat, Olta i ka bler në dyqanet që shesin gjëra të përdorura. Aty mm -hmm. ka marr drasën e duhur, ka marr copën dhe ka ritur që për 10 ditë të ndërtoi krevatin e mini ëndrave ja, për kopsën e tij me një kosto minimale. Ja prokuruesi, shkon. E shikon ka gjithmonë zgjidhje, nëse ti Kale do të bësh të... gjërat siç duhet. Tani duhet të qetë brenda. <laughs> <laughs> Asht, mos u <unë> nxit Olta. <laughs> nice, juvëm 4 vjet, kështu që derisa të shkoj tet. Javi dhe se çfarë ëndërshka kur çojmë ato mosh mirë me rradh çdo gjë. Un dua t'ju falenderoj Altinin rradh parë, Oldër Florit, gjithë ju atë ditën e Valentinisë, gëzuar edhe ju. Gëzuar të gjithëve. Kalofshi një ditë sa më të bukur dhe mos haroni që Shë Valentini duhet të jetë për ditë, jo vetëm një ditë. Lovë dhe vetëm lovë. Ju dua shumë. Them bashkim, përshëndesim me kushtrimin. Kalofshi bukur me urpaxh.